Bai eta bia dibidea intzinean eman ditu, elkartasunitzaren balorea azpimarratzeko. Alde batetik, Baigori, Urepele, Aldude eta Bankaren mobilizazioak ekarriduena, Baigoriko postan aurre ikusia zen moldaketa eta gibelera zidute, buruka uniesker gutun banatzaileak ez dira, doni egarazitik abiatzen, postako zuzendaritzak nahi zuen bezala. Bigagenik Jonden azaroaren hogoian kaleko juntatik gin ziren begoita hamar bat iheslariek eginzaien ongietogia txalotu du hogeitaraziz ere zela memenuuberinean gertatu, zonbait egun lehenago Pariseko atentadoek jendahtea inagosi baitzuten. Jean-Michel Koskahat. Nik elgatasun hori nahi dutegan zaimetan ano fiertasuna hautan zen eta bai, kutentt, hori ingurian, anitzen dei dela, Ba launtzen, bai uh, franxexen egirakasten erakusten, bai uh, afari eta implantatzen, eta egun badira, denetara usteote badiren lahatan hori bat eta hori zinez, zinez gauza edera da. Errikoetxeak, eh, Baigoriko etxeak prestatzen du uh, besta bat, erranen dugu heldu den Asteburuan. Uh, zer besta da, da joan nahintzin uh, laguntzaileak eta eskertzeko eta ieslari hauen uh, eskertzeko, edo zer da susen besta hori? Bon, Baigoriko Herriak nahintzin erakutsi uh, besta eta uh, nahintzin plantatu. Lenik eta eskertzeko eh diren direnen jende guztiak, baina hiresari hori hori buruz ere erakusteko besta pixkat mehes hitutela zenta sofrikariotan riotana izan adira eona dira gai hartian eta sinez balio zuten eta mehes zuten Uste dut, besta edira izan den, eta uste dut, aniz den degin den. Izenak eman behar dira, Eprešeski bestan parte hartzeko, uste dut, jendean diendea nitek baitu diteko asmoa duela? Ba, nahi hau ginuke, jendeak eman ezaten benen izenak, zen eta bestena az, ez dakikiguz nohat buruz haigirena. Eriko Itxerat deituz? Ba, eri, eriko Itxerat, edo Bernadet Muskesen ba, bali mausi izan bakia, baina edo, bedo, be, ubeda Eriko Itxerat eginez. Uh, Justuki, zerbilak dira Ieslari gazte horiek uh, hau txelaren amabostean joanen dira, segituko dituzue, horien berriak atxikiko dituzue, norat doazte, kalerat behitza? Ez ez ez, iduriz bon, berroita bat dira gelditzen hemen, oita hama iruek uh, galdein naute frantzian gelditzia, behaz haidira uh, horien paperen eta plantatzen, uh, badakigu uh, angelun eta horien uh, eta txikitzeko manerak, behaz, ben, bentura zizira hemendik ugun izanen. Eh, Oztion, atxaldeuntan izan zauzkit, behiruneska, miarritzeko eh, lizehotik ginak, nahi lukete lan batein horien eta hori erburuz, jakiteko noiz eta zerbait ser, egiten alduten eh, eh, lanaren atxemaiteko edo hola, suprefeta ere gintzau eh, joan deneunean, galein dut, de, galein dakot, eh, ya, Ean, zer zen horien el, elburua, oburua guai, eta bon, emeki-emeki paperak haidizu zentzen nahi dira, ez, ez da dudaik nahi gutela nahi nahi zan horiek. Eltu den urteko proiektuak bere erriaren zaterea ipatu dauzkigu baigorikoa uzapezak, horietan trail estazio baten idekitzea eta ondare historiko, ezagutua den Elizaren berrizia besteak beste.